Mult a pribegit sufletul meu. Cu cei ce erau pacea, făcători de pace eram. Când gream lor, se luptau cu mine în zadare. Psalmul 120 Ridicat-am ochii mei la munți de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul cel ce-a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormi ta cel ce te păzește. Iată, nu va dormi ta, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de -a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul păziva sufletul tău.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 și în destulare în turnurile tale. Pentru frații mei și pentru vecinii mei greiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cere buneție.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 Că prea mult s-a sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Psalmul 123 De n-ar fi fost Domnul cu noi să spună, Israel, De n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, de vine ar fi înghisit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat este Domnul, care nu ne-a dat pe noi spre vânare din zilor lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbovit." Ajutorul nostru este numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăte Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăte Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, e Dumnezeule. Alleluia, alleluia, alleluia,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 Salmul 124. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clăti în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt în lui și Domnul în poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta drepților, ca să nu-și întindă drepți într-o fără de lege mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima. Iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Psalmul 125 Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie, Atunci se zicea între neamuri, Mar lucruri ne a făcut Domnul cu ei. Mar lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-a umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pâraie, le zi. Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie, vor se cera. Mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor,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 În zadar vă culați de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da domnul somn iubitai săi. Iată, fii sunt moștenirea Domnului răsplata rodului pântecelui. Pe Pecum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casa de copii. Nu se va roșina când va gări cu vrăjmașii să-i împoartă. Psalmul 127 Fericiți toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile Lui. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine-ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiitei ca niște vlăsare tinere de măslin în prejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul, ceea ce se teme de Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel.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 Salmul 129 Dintr-o adâncură am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de leici, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat-a sufletul meu spre cuvântul tău, nădășduit-a sufletul meu în Domnul.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 Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Din potrivă, mi-am zmerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui ca răsplata sufletului meu, să nădășduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Salmul 131. Aduce aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare și odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaș Dumnezeului Iacob. Iată, am auzit de legii. În efrata l-am găsit în țarina lui iar Intra vom în locașurile lui, în ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihna ta, tu și chivotul sfințirii tale. Preoții tăi se vor îmbrăca cu dreptate și cu și tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău. Juratul sa Domnului David de adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Ca ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui. Aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, Pe săracii lui voi stătura cu pâine. Pe preoții lui voi îmbrăca cu izbovire, Și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răstară puterea lui David, gătita în făclie unsului meu. Pe vrășmașii lui voi îmbrăca cu rușine, Iar pe dânsul va înflori sfințenia mea. Psalmul 132 Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât nu mai alocui frații împreună. Aceasta este camirul pe cap, care se coboară pe barbă pe barba lui Aaron, care se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este caroa ermonului, ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a ponuncit Domnul din și viața până în veac.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 Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavăție Dumnezeule. Doamne, miluiește! doamne, miluiește! doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Purdurea, și în veci vecilor. Amin.